Bueno, ba, ez dugun zinen e, registroan, e, nola ikusi zenuen, noe? Ez genuen, genuen aukearik izan ikusteko, esan ziguten inkomunikatuta zegoela, eta, hori zuten atea, eta gonginien gu lehen dengo eta gero eraman gintuzten sukaldera, eta gonginien, enberagutzen pues, gorde zibil batekin, ate etxita, eta bakarrik entzutan genuen. Hasi eran pues entutan entuena ochak, e, armarioak irekitzen, poltsak, pues, bueno, bueno eskaba eta gero ja hasi eginen, pues no entzuten, denango pues, pues, e, pues goitika egiten, e, pues, bueno, eta hortan eh poliziak ere hasi ziren daien hartan pues urduritzen, ayuka, oi egiten eta pues orola oguereu sortu huri eh eskatu ganieen meses pues, bere, bere amarekin elkartzeko noa, pues, amarekin lasaituko zela, ama gaina da eta baina ez, ez dut utzi eta azkenean pues aitziren pues hori, eh